Misterele Parisului. Pista 32. Tresători, le-ți s-au schimbat într atât Încă sunt megulită. Oh. E o izbândă destul de modestă, dar ești singurul bărbat aici. Mm. S-au toate astea, și să nu poți decât să te miști într-o turbare neputincioasă. Oh. Oh, că puțin, minte mai ei. Poate că niciodată nu ți-am spus ceva mai drăguț. Oh, bate joc! bate joc! Da, <laughs> dar de ce îți bagi joc de mine? <laughs> dar nu mă joc! Dar n-am văzut. Până acum, în de vârsta Dmitale, înrăgostitul halul ăsta. Oh, ce simt, îndrăgostit de prea puțin spus! Sunt... E bine, e bine, domnule, dacă ai fi în stare să mă convingi mai temeinic de pe sâna Dmitale, voi avea poate bizara fantezie să joc eu însă în acest rol supranatural m înțeleg, nu? Înțeleg că iarăși mai joc de mine mereu și fără milă. Oh, ce zil. Poate, poate, dar singurătatea dă loc la asemenea stranii, în Nu te mai uita așa la mine, mă nebunești. Aș prefera să-mi spui, oh, niciodată. Cel puțin aș putea să te uresc, să te alung din hai, casa hai, mea. Hai, hai, hai. Ah, fac tot ce vrei, Tu ce pot să-ți fiu pe plac, numai... Vrei, vrei să nu te vadă nimeni, să nu te vede nimeni. Poate cu riscul de a mă compromite grav, fiindcă la urma urmei nu știu cine ești. Îți respect taina și nu-ți vorbesc niciodată de asta. Foarte bine. Te-am te întrebat despre trecutul Dumitale, dar nu mi-ai spus nimic, îți spune... Ce, ce, ce trebuie să fac? Dar vorbește cel puțin, nu mai vede! Te slujesc ca pe umilul servitor. Pentru dumneata îmi neglijești cel mai sacru în datorii. Nu mai știu ce fac. Am ajuns un subiect de senzație și de barjocură pentru funcționarii mei. Pentru clienți care ezită să-mi încredințeze interesele lor. Ai... Oh, la... se sil. am rupt legăturile cu cele câteva persoane vlavioase pe care le vedeam. Nu mai țin seama de lume, de schimbarea obiceiurilor. Nu, nu știu, nu cunoști tristele consecințe pe care patima mea nebună o poate avea pentru mine. Astea sunt totuși dovezi de devotament, de sacrificii. Mai vrei și altele, vorbește, îți trebuie aur, îți dau aur? cât Aur? Wow, ce vrei să fac cu aurul de mitale? Ca să stau nodaia asta, la ce-mi trebuie aur? Ai prea puține imaginații, oh, dar nu ești prizonieră din vina mea. Nu-ți plac! Camera asta nu-ți place! O vrima elegantă, vorbești și ordonă. La ce bun? Încă o dată, la ce bun? Oh, dacă ar fi să așteptă o ființă adorată, arzând de dragoste pe care o inspiră și o împărtășește, aș vrea aur, mătase, flori, parfumuri, toate splendorile luxului. Oh, această femeie mă înjosește, această femeie în armat, această femeie stă sub cheie. Ah! E bine, e bine, treci peste disprețul acestei femei. Fă să-i cadă pumnalul din mână, ah. zilești tău să deschidă ușa că, care și... te desparte de da. ea Și asta nu prin forță e. brutală, că ce n-ar ajuta la nimic Dar prin ce atunci zile? Prin puterea pasiunii tale Ah, pasiune, dar aș putea oare să-i un suflu, Dumnezeule? Ești vezi, tu nici decât un nu suflet de țărcofnic Minilă de tine mm. Oare eu trebuie să te învăț ce ai de făcut? Da. Ești urât Fi cumplit se va uita urățenia. Mm. Ești bătrân oh. Fii energic da. Te se va uita vârsta oh. Ești respingător oh. Amenința ah. Fii tigru da. Un tigru bătrân care rage întâi carnajului. Are totuși frumusețea lui, ca-i răspunde din fundul pustiului. Vorbește, ai mai vorbește, mai vorbește, oh, dacă aș putea, dacă aș putea... Poți dacă vrei Dar, dar, dar, dar îți spun că oricât de și de respingător ai fi Aș vrea să fiu în locul tău și să lupt Pentru a seduce o femeie frumoasă, plină de foc, tânără Pe care singurătatea mi-ar fi scos-o în cală O femeie care înțelege totul Poate fiindcă e în stare de orice Ah, da, aș se duce-o Nu închide ca, nu pleca, să șil, revin Nu, nu, no, no, mai târziu, când voi putea o face, fără să mă pierd ah. Ah, Dar lumina lămpii mi-abăsește ochii A, ah, dulce tărăpeală, îmi îngreunează nu știu ce emoție magică. Ah, oh. oh, mi-ar plăcea un semintu negru. Și oh, si spune că am ajuns în apogeul si oh, și oh, Să sting lumina si Să si Așa aș muri. Dacă ar fi aici și părul lui mi-ar atinge obrazul Obrazul meu atât de palid s-ar îmbujora Obrazul meu atât de palid s-ar înflăcăra, Suflet al sufletului meu, dacă ai fi aici Buzele mele oscate, buzele mele lacome N-ar scoate o vorbă Viața vieții mele, dacă ai fi aici deși aș fi muribundă, nu ți-aș cere cruțare Pe cei pe care îi iubesc cum te iubesc lucid Îngerul meu, vină Sânul meu tre Sângele meu clocotește Hai vină, vină Vină! Oh, moarte celul pe care l-ai iubit astfel, oh, moarte lui care i-ai spus asemenea cuvinte înfăpăiate! Oh, să-l bate cu averea mea, viața mea pentru o clipă din această voluptate ucigătoare pe care o zugrăvești cu accente de foc! Ah, oh, e bine, să mărturisesc, m-am aprins eu însă la cuvintele înfocate ale acestui recitativ Nu voiam să mai revin la această ușă și iată-mă, fără voia mea, că mai aud vorbele tale de adineauri? Dacă mi-i spune, lovește, aș lovi, oh, mă iubești deci atât de mult Nu vrei tot aurul, tot aurul meu Nu no. Am destul. Ai vreun dușman lucid? Nu am niciun dușman. Vrei să fii soția mea? Te iau în căsătorie. Sunt maritată. Oh, dar atunci ce vrei? Doamne, ce vrei oare? Dovedește-mi că patima ta pentru mine e oarbă, e impetuoasă. Că ei putea ar fi totul. Totul, dar totul, dar acum, acum... Nu știu. Dar mai înainte, strălucirea ochilor tei m-a fascinat. Dacă acum mi-ai da una din acele dovezi de dragoste nebună, care exaltă închipirea unei femei până la delir, nu știu de ce-și fi în stare. Grăbește-te, oh. toane, Mâine poate că emoția de adina ori se va potoli. Dar ce dovadă pot să-ți dau aici, în această clipă? Ce dovadă? spunem? ce dovadă vrei? Nu ești decât un prost oh, M-am înșelat Te credeam capabil de un devotament fără seamăn ah, se Noapte bună Ce și el nu pleca, revino, te rog păcat. Dar ce să fac, Spunem cel puțin oh, Mi se aceste mințile Ce să fac, ce să fac Caut oh, Doamne Dumnezeule te spune hai te rog Eu eram pe cale să mă las sedusă dacă ai fi vrut nu te vei mai întâlni cu asemenea primas. Spune-ce vrei! Spune-ce vrei! Ghițește, doamne! Explică-te, ordonă, te rog! Păi, dacă mai dori atât de pătimași cum spui, ai găsi mijlocul să mă convingi Noapte bună! O să închid ca în loc să deschid ușa-l. milă! Ascultă! Pentru o clipă am crezut că mintea mea se înfierbintă, focul din cămin se stinge. Ar fi venit întunericul, nu m-aș mai fi gândit că la dovada de votamentului tău. Atunci, ce vor. Dar nu, tu nu vrei! Oh, nu știi ce pierzi! Noapte bună, Sfântule. Jesil, ascultă, rămâi, am găsit, am Ei găsit. Ei bine, care e dovada dragostei tale? Ascultă, dacă mi-aș mi spune onoarea, averea, viața la picioarele tale aici, aici pe loc, vei fi convinsă că te iubesc, această dovada pasiunii nebune, ți-ar fi de ajuns spune! ta? Averea ta? Viața ta? Dar nu te înțeleg. Dacă îți încredințez o taină care mă poate duce la eșafod, vei fi a mea! Tu, criminal? Îți joc de mine. Și austeritatea ta... Minciună! Cinstea ta... E minciună! via ta... E minciună! Te crede lumea un sfânt și nu. ești cumva un diavol? De la nu nu există om atât de rafinat, de o perseverință atât de calculată, de o cutezanță atât de cinică încât să poată înșela astfel încrederea și capta respectul oamenilor. Ar fi o ironie diabolică, o teribilă sfruntare aruncată în obrazul societății. Eu sunt acela! Am aruncat această provocare și am înfruntat societatea! Jac, Jac, mă înnebunez, Jac Mi-aș da capul pentru mângâiele tale, vrei? Oh, iată, în sfârșit, o pasiune adevărată Uite, ia pumnalul meu, mă dezarmezi Cecil, mă cărezi acum Sigur că te cred te cred că te regăsesc privirea ta de-a acea privire care m-a fermecat O tăi strălucesc o văpaie sălbatică, așa... și că... Probabil că spui adevărul... Sigur că spun adevărul, o să vezi... Ah, fruntea ta e amenințătoare, fața ta e de temut... Uite, ești înspăimântător și frumos, ca un tigru înfuriat. Dar spui adevărul, nu-i așa? Am comis crime, crede-mă! Cu atât mai bine, dacă prin marturisirea lor îmi dovedești dragostea ta... Și dacă îți spun tot, tot... dau tot. Ești. Și dacă ai în mine această încredere oarbă, curajoasă, vezi Jacques... Nu mai e vorba de amantul ideal din recitativ pe care l-aș chema, și pe tine, pe tine, tigrul meu. Ție ți-aș spune vină, vină, Vino! Voi fi a mea, voi fi tigrul tău. A, și apoi dacă vrei poți să mă dezonorezi să fac să-mi capul. Cinstea, viața mea, totul îți aparține acum. Cinstea ta? Cinstea mea, ascultă-ți, Acum 10 ani mi s-a încredințat o copilă și suma de 200 de mii de franci ce aparțineau. Am părăsit copila și am hmm. făcut-o să, să fie socotită moartă printr-un act de deces fals și mi-am însușit banii. Ah, ai fost abil și îndrăzneț. Cine ar fi crezut așa ceva despre asculta, tine? Ascultă mai departe, îl uram pe casierul meu. Într-o seară a luat de la mine câteva monede de aur pe care mi le-a a doua zi. Dar ca să-l înfrun pe acest nenorocit, l-am învinuit că mi-a furat o sumă mare. Am fost crescut, el a fost aruncat în închisoare. Acum este onoarea mea în mâna ta. Ach, mă iubești, Jac, mă iubești ca să dezvălui tainele astea. Oare atâta putere am eu asupra să Nu o voi fi ingrată! De mi frunte în care s-au născut aceste gânduri infernale, de fruntea să te sărăți! Ah, dar de, de, de deja fotul ridicat aici în fața mea și nu m-aș da înapoi, dar n-am terminat. Ah. Această copilă părăsită s-a ivit iar în cale. Mă temeam de ea! Am spus să fie ucisă! Tu? Și cum? Unde? Sunt puține zile de atunci, lângă podul de la Snier, lângă insula Ravaj, un oarecare marțial a necat-o într-o barcă cu supapă. Iată destul am în mă crezi acum? Ah, diavol ce ești! Diavol din infern! Ah, mă înspăimânți și totuși mă atrac. Ah, mă tulburi! În ce constă puterea asta a ah, Ascultă, mai departe! Cândva un om încredințase o sută de mii de taleri, i-am întins o cursă și am sfurat creierii. Am dovedit că se țisese și nu am recunoscut depozitul pe care sora lui reclama. Acum viața mea e în mâinile tale. Ai de deschide! Ah, Jacques, te ador! Oh, de-aș avea în față o mie de morți! De-aș avea în față de mii de ori moarte aș înfrunta-o! Ah, da! Aveai dreptate dacă aș fi tânăr, fermecător și încă n a simțit această fericire, această triumfătoare fericire. Dă-mi cheia, aruncă cheia, hai trage zăvorul, haide. Ah, ia cheia, jac, jac, sunt nebun. Ești mea ah, în sfârșit, hai descuie ușa, haide. Ah, vino tigrul meu, vino. Dea deschide-o a ah, Dar dacă mă înșel. Dacă tainele tale le-ai nescoțit ca să mă înșel. Ah, spune. Iată, iată cu ce mă poți duce la eșafod. Trage zăvorul și săculețul al tău. dă mi dă-mi-l, meu. Și trăgând violent, zăvorul cu o mână apucă săculețul cu cealaltă. Dar Jacques Ferrand nu slăbi din mână decât când simți ușa cedând sub apăsarea lui. Dar dacă ușa se urni... Ea se întredeschisese numai pe o lărgime de câțiva centimetri, fiind reținută de lanț și de belciuge. La acest neprevăzut obstacol, Jacques Ferrand se arunca asupra ușii și o zgâlțui într-un efort desperat. Cecil, cu iuțea la fulgerului, apucă săculețul între dinți, deschise fereastra, aruncă în curte un palton și pe cât de sprintenă pe atât de folosindu-se de o funie cu noduri legată din timp de balcon, se lăsă să aluniște de la catul întâi în curte, iute și ușoară, ca o săgeată care ar cădea la pământ. Apoi, îmbrăcând în grabă baltonul, alergă la loja portarului. O deschise, trase cordonul, ieși în stradă și sări într-o trăsură care o aștepta pentru orice împrejurare din ordinul baronului de Griun. Ajunsese în bulevard înainte ca Jacques Ferrand să-și fi dat seama de fuga Ceciliei. Să revenim acum la acest monstru. Prin deschizătura uși, el nu putea vedea fereastra de care se servise creola ca să-și pregătească și să-și asigure fuga. Cu o ultimă lovitură furioasă a umerilor săi puternici, Jacques Ferrand făcu să sară lanțul care ținea ușa întredeschisă. Se repezin în odaie. Nu găsi pe nimeni. Funia cu noduri se legăna însă la balconul ferestrei, peste care notarul se aplecă. La cealaltă parte a curții, la lumina lunii, care ieșea printre nori îngrămădiți de furtună, zări în adâncul bolții de la intrare poarta de serviciu deschisă. Jacques Ferrand totul. Îi rămânea ultimă rază de speranță. Energic și hotărât, încălecă balconul și se lăsa la rândui să cadă în curte cu ajutorul funiei și ieși în fugă din casă. Strada era pustie, nu văzu pe nimeni, nu au auzit decât uruitul depărtat al trăsurii care o ducea în goană pe creolă. Notarul crezu că era o caleașcă întârziată și nu dădu nicio atenție acestui amănunt, așa că nu mai exista pentru el nicio șansă de a o regăsi pe Esesil, care ducea cu ea dovada crimelor sale. Față de această certitudine, căzut trăznit pe o bornă din fața porții. Rămase acolo multă vreme mut, nemișcat, împietrit. Cu ochii fix pierduți, cu dinții strânși, cu gura spumegândă, gândă, și cu unghiile pieptul, care sângera, simțea că mintea îi se rătăcește, se prăbușește într-o prăpastie fără fund. Când își mai reveni din stupoare, își târâpa și nesiguri. Totul îi juca înaintea ochilor ca și cum s-ar fi trezit într-o beție adâncă. Trânti cu putere poarta de la stradă și reintră în curte. Ploaia încetase. Vântul continua să sufle cu violență. Gonea norii cerunșii care învoluiau luna, fără să o întunece, și în razele ei palide, clădirea se profila fantomatic. Deodată se împiedică de un urmand de pământ. Se-a plecă, privi pământul fără să vrea și zări acolo câteva albituri însângerate. Se găsea lângă groapa pe care lui Iza Morel o să pase ca să-și ascundă copilul ei mort. Copilul ei, care era și al lui. Cu toată firea lui necurțătoare, cu toate grozavele temeri pe care era stăpânit, Jacques Ferrand se cutremură de spaimă. Era ceva fatal în această coincidență. Urmărit de fantoma răzbunătoare a lubricității, întâmplarea la ducea lângă mormântul copilului său, rod nefast al silniciei și al desfrânării sale. fruntei funăpădită de o sudare rece, genunchii tremurară și se îndoiră sub dânsul și fără să poată face vreo mișcare se prăbuși alături de acel mormânt deschis. Au mai trecut câteva zile. Vom conduce din nou pe cititor în biroul notarului Ferrand. Mulțumită flecărerilor copiștilor, preocupați aproape în permanență de ciudățenile patronului, suntem în măsură să expunem cele întâmplate după dispariția Ceciliei. Pariez 5 franci contra 50 de centime, că dacă patronul continue să se prăpădească vânz cu ochii, până într-o lună va exploda ca o bombă. Fapt este că de când servitoarea, care părea să fie Alsacian, a părăsit casa, n-au rămas din el decât pielea și oasele. Mm, și ce piele! Care va să zic că era amorezat de Alsaciană, căci numai de când a plecat, ea s-a jigărit în halul ăsta. Patronul amorezat? <gântu -i> Dar ce glumă! Din potrivă, ea a început să se vadă cu popii mai des ca oricând. O, oh, și unde mai pui că preotul parohii o persoană foarte respectabilă, să fim drepți? Când a plecat ieri l-am auzit spunând altui preot care îl întovărășeam. O, oh, e admirabil domnul Jacques Ferrand, este un ideal de caritate și de dărnicie pe pământ." Preotul a spus asta, așa de la sine, fără vreo intenție." Hmm, ce anume? Că patronul un ideal de caritate și de dărnicie pe pământ?" Da, l-am auzit chiar eu." <laughs> Domnul Feran și generos, el care ar tunde și lâna de pe o broască <laughs> A, dar pe de altă parte șeful de birou mi-a spus că acum trei zile patronul a cumpărat pentru o sumă enormă Bonuri de tezauri și că, ei bine, ei, spune odată, dată, e un secret E Cu atât mai mult și acest secret nu vi-l spun pe cuvântul vostru de onoare că nu veți spune nimic Pe cuvântul nostru ei bine, patronul își vinde biroul de notariat. La ora asta poate ca facerea sa și încheiat. E, hai, da, de. Iată, o veste stranie. E senzațională, e uimitoare. Mă rog, mă rog. Nu însărcinez pe nimeni, dar. Cine se însărcinează cu sarcina de care el se desărcinează? <laughs> Doamne, ne de nesuferi șamel ăsta cu rebusurile lui. Dar credeți cumva că știu cui îi vinde?" E, dacă îl vinde, se vede treaba că vrea să se lanseze în cheltuiel, să dea sărbări, să-și facă drum, cum se spune în lumea mare." Mm, la urma urmei are cu ce? Mm, și nici familia nu-i stă pe cap." Sigur că are cu ce. Șeful vorbește de mai mult de un milion, în care intră și prețul cancelarii. Mai mult de un milion? Mm, nu e rău." Se zice că e speculant pe sub mână la bursă împreună cu comandantul Robert și că a câștigat multe parare, Fără să mai socotim că trăia ca un harpagon. Da, da, zgârie brânză. Ăsta e. Când încep să cheltuiască sunt mai risipitor ca alții. Mm, așa că eu sunt de părerea lui Chamel că patronul vrea să pună acum pe trai. Pe mine, ceea ce mă miră este că acest prieten intim, ceea ce a căzut din cer și care nu se dezlipește de el ca o umbra, și unde mai pui care și ăsta o mutră, o, e roșu ca un morcov. Mi se pare că l-am mai văzut pe aici. Eu nu. Ia spuneți, domnilor, n-ați observat și voi că de câteva zile vine regulat din două în două ceas un bărbat cu mustăți mari, blonde, cu ținută militărească, să-l cheme prin portar pe intrus. Intrusul coboară, vorbește grăbit cu omul cu mustăți După care acesta face stânga prejur ca un automat ca să revină iar după două, trei ceasuri E adevărat și eu l-am remarcat Mi s-a părut că am întâlnit pe stradă un asemenea tip plecând de aici Oameni care păreau să supravegheze casa Vorbind serios că trebuie să petrece ceva aici neobișnuit. Om mi vedeam. și o vedea. În privința asta, șeful nostru cred că știe mai multe decât noi, dar o face pe diplomatul. Dar de fapt, unde e? Calminterea a fost Adinaora aici. E la contesa aia care a fost înjunghiată, dar se pare că acum e în afară de pericol. Contesa McGregor? Da, azi dimineața l-a chemat pe patron să vie urgent, dar feran l-a trimis pe șeful copist în locul lui. Mm, poate e vorba de un testament. Nu că se simte mai bine. Ce ocupate acum șeful de când înlocuiește pe Germen în slujba de casier? Pentru că veni vorba de Germen. Iată încă o ciudățenie." Hmm, care anume?" Ca să-l poată elibera pe Germen, patronul a declarat că el, Feran, a greșit la socoteală și că a găsit bani ce reclamase de la casierul său. O, oh, eu nu găsesc asta ciudat, ce o faptă dreaptă. Vă amintiți că spunea mereu, Germen nu e în stare să fure." dar totuși e foarte neplăcut pentru el că a fost ridicat și întemnițat ca un host de rând. Eu în locul lui aș cere domnului Ferran da un interese. De fapt, a trebuit să-l reprimească în slujba de casier ca să dovedească nevinovăția lui germen. Da, dar germen poate că n-ar mai accepta. O, oare o fi tot acolo, la țară unde s-a dus când a ieșit din închisoare și de unde ne-a scris că domnul Ferran și-a retras plângerea? Probabil că tot acolo, deoarece ieri, ducându-mă la adresa ne a dat-o, mi se spunea că este încă la țară și că îi s-ar putea scrie la Bucăva, la doamna Georgev, la fermă." A, ia stați, domnilor!" O trăsură!" exclamă șamel plecându-se pe fereastră. Drace, nu e un echipaj pompos ca cel al faimosului Viconte?" E o femeie, e o femeie! Veniți, veniți să o vedeți!" O, drage, domnule șame, zici că e o rochie neagră, mh, păi eu credeam că e parohul prostule, preotul parohiei, domnule pastor, chiar el, domnilor, iată un om demn, ăsta nu e ezuit, te cred, dacă toți preoții ar semăna, n-ar fi pe lume decât niște credincioși, Tăcere, cere cineva la ușă, atenție, atenție ele, și toți copiștii, aplecându-se pe popitru începură să mâzgălească hârtiile cu o vrednică aparență, lăsând penele să scârție. Tipul palid al acestui preot era în același timp duios și grav, inteligent și impunător, privirea lui plină de blândețe și de sine în O mică tichie neagră acopera tonsura, părul cărunt, destul de lung, îi cădea pe gulerul redingotei cafenii. Ne grăbim să adăugăm că, victimă a unei încredere în oameni, dintre cele mai nevinovate, acest minunat preot fusese mereu și era și acum păcălit de meșteșugita și neasemuită ipocrizia a lui Jacques Ferrand. Domnul vostru patron se află în biroul lui copiii mei. Da, părinte! Și deschise preotului ușa camerei vecine cu biroul. Auzind vorbă în cabinetul lui Jacques Ferram, preotul păși repede spre ușe și ciocănii. Intra!" Se auzi o voce cu un accent destul de pronunțat. Preotul se află în fața lui Polidori și a lui Jacques Ferrand. Funcționarii notarului nu păreau să se fi înșelat, prorocind un termen apropiat morții patronului. De când fugise Cecil, notarul devenise aproape de nerecunoscut. Cu toate că fața lui era de o slăbiciune îngrozitoare, de o paloare cadaverică, o roșeață bolnăvicioasă îi colora pomeții proeminenți. Un tremur nervos, întrerupt din când în când de trăsări convulsive, îl scutura aproape continuu. Mâinile lui descărnate erau neîngrijite și fierbinți. Ochelarii lui mari, verzi, îi ascundeau ochii injectați de sânge, cu un licăr sumbru aprins de o febră mistuitoare, cu un cuvânt. Această mască sinistră trăda ravagii unei boli ascunse și persistente. Polidor îmbrăcat în negru și de lângă lui Jacques Ferran. La vederea preotului, amândoi se ridicară. – Hei, demnul meu, Ferran, ce mai faci? Cum te simți? Ceva mai bine? – Sunt de aceeași părere, părinte... Rigurile nu mă mai părăsesc, insomnia mă omoară, facă-se voia Domnului. Vedeți, părinte, bietul meu prieten mereu aceeași. Nu găsești o alinare a suferințelor lui decât atunci când ajută pe alții. Nu merit aceste laude, te rog să mă scutești de ele. Eh, numai Domnul se cade să prețuiască binele și răul. Eu nu sunt decât un biet păcătos. Toți suntem păcătoși, dar nu toți avem meritul carității care vă caracterizează respectabilul meu, prieten. Puțin sunt acei care ca dumneavoastră se de până într-atât de bunurile pământești, încât să le folosească în timpul vieții într-un fel atât de creștinesc. Rămâneți la hotărârea dumneavoastră de a părăsi cancelaria pentru a vă devota cu desăvârșire practicilor religioase. Da, al minter biroul meu de notariat e vândut, părinte. Cu oarecare concesi, am reușit lucru foarte rar să obțin prețul integrare numerar. Această sumă... Adăugatele la altele îmi va ajuta să fondezi instituție de care v-am vorbit, al cărui plan l-am stabilit definitiv și vi-l voi supune. Ah, bunul meu prieten, să faci binele cu atâta modestie și poți spune într-un chip atât de firesc. Vă repet, oameni ca dumneavoastră sunt rari și nu avem destule binecuvântări pentru ei. E drept că sunt puțini oameni care să posede ca Jacques Ferrand bogății și pietate, inteligență și caritate, care însă scapă bunului preot. Vedeți, părinte, Jacques Ferrand rămâne mereu același. Priviți la el ce zvăcniri nervoase are și nu vrea să facă nimic. Mă mâhnește, e propriul său călău. Da, am curajul să o spun în fața sfinției sale, ești propriul tău călău, bietul meu prieten. La aceste vorbe ale lui Pălidorin, notarul mai avut resărire convulsivă, apoi se potoli. Un om mai puțin credul că abatele ar fi observat în timpul acestei discuții și mai ales în acelei ce va urma, Tonul silit și furios al lui Jacques Ferran căci e inutil să spunem că o voință superioară lui, cu alte cuvinte voința lui Rudolf, impunea acestui om să vorbească și să acționeze împotriva adevăratului său caracter. Astfel că, uneori ajuns la limita răbdării, notarul părea să șovă în fața acestei invizibile și atotputernice autorități, dar o privire a lui Polidori frâna această nehotărâre. Atunci, printr-un suspin de furie, Jacques Ferran ascundea cele mai violente reacții, supunându-se jugului de care nu se putea descotorosi. Vai, părinte! Ah, mă gândesc la pietul meu prieten, care își neglijează sănătatea. Spuneți și dumneavoastră, cum îi spun și eu că, Trebuie să se îngrijească, dacă nu pentru el, măcar pentru prietenii lui, sau cel puțin pentru nenorociții a căror nădejde și sprijin este. Destul, destul! O, oh, fiindcă te încăpățânezi, voi spune totul domnului Abate, el te iubește, te stimează și te cinstește mult. Ce-o fi să fie dacă, dacă va afla noile tale preocupări că va cunoaște adevărata cauză a bolii tale? Dar ce mai e? Domnule Abate, v-am rugat să binevoița-mi face o vizită ca să vă comunic niște proiecte de o mare importanță și nu ca să ascultați pe amicul meu lăudându-mă în mod ridicol. Știi doar, Jacques, că trebuie să te resemnezi, să accepti de la mine orice privind uh, această problemă pe care o cunoaștem noi. Poate observa, domnule Abate, că primele simptome ale boi de nerve a lui Jacques s-au manifestat scurtă vreme după dezgustătorul scandal pe care lui Meorel l-a provocat în această casă. Cunoașteți descrima de scrima acestei nenorocite fete... Vă știam sosit la Paris numai de câteva zile. O, oh, fără îndoială, părinte! Jacques mi-a povestit totul ca unui prieten, ca medicului său. El susține că revolta stârnită de crima lui Izei i-a zdruncinat nervii încât se resimte și azi. Dar nu era destul. Ietul meu prieten a avut de suferit și alte lovituri care, după cum vedeți, i-au zdruncinat sănătatea. O veche menajeră care a fost mulți ani devotată prin sentimente de recunoștință. Doamna Serafim, uh, am aflat de moartea acestei nefericite necate în urma unei fatale imprudențe și înțeleg durerea domnului Feran. Nu se uită ușor zece ani de servicii dezinteresate. Asemenea păreri de rău cinstesc atât pe stăpân cât și memoria menajerei. Domnule Abate, vă implor, nu vorbiți de virtuțile mele, mă simți stânjeniț. mi stânjeniți, mi-e penibil. Dar cine să vorbească despre ele? Tu? Ha. Dar vedeți, veți avea și mai mult ce domnul domnule Abate. Poate nu știți cine e servitoarea care a înlocuit pe Louis Morel și pe doamna Serafim. Nu vă închipuiți ce a făcut Jacques? Pentru această biată sesil, căci noua servitoare se numea sesil, domnule Abate. Taci, taci, niciun cuvânt mai mult ce interzic, nu vorbi despre sesil. Haide, haide. Eh, hai, liniștiți-vă, vreți probabil să-mi destăinuiți încă cu acțiune generoasă că despre mine aprobă întru totul indiscreția micului dumneavoastră. Nu o cunosc, e adevărat, pe noua servitoare, căci la scurtă vreme, după intrarea ei în serviciul domnului nostru prieten, acesta împovărat de treburi a fost nevoit spre marea mea părere de rău să întrerupă pentru o vreme relațiile noastre. Vrea să ascundă noua lui faptă bună pe care o plănuia domnule Abate, așa că și modestia lui se revoltă, va trebui să mă asculte și astfel veți afla totul. Închipuiți-vă, deci, părinte, închipuiți-vă că prietenul meu descoperi noua servitoare pe care, după cum v-am spus, o chema Cecil, cele mai alese calități, o mare modestie, o blândețe îngerească și mai ales evlavie. Asta nu, nu e tot. Jac, mulțumit înțelegerii sale... În afaceri are o mare putere de pătrundere. Își dădu deși curând seama că această tânără femeie, căci era tânără și foarte frumoasă, domnule Abate, că această tânără și frumoasă femeie nu era făcută să fie servitoare și întrunea pe lângă precepte de austeritate virtuoase, o educație aleasă și cunoștințe temeinice și foarte variate. Într-adevăr, asta e straniu. Nu cunoaștem aceste împrejurări, dar ce aveți, bunul meu, Feral, poate vă simțiți mai rău? Într-adevăr, am o mică durere de cap, dar o să-mi treacă. Să remarcați, părinte, că Jacques e totdeauna așa cum e când e vorba să se dezvăluie, când e vorba să, să dea pe față anumite acte. De caritate, e atât de discret cu privire la binele ce-l face. Din fericire sunt eu aici, îi se vor recunoaște meritele cum se cuvine. Dar să revenim la Cecil, La rândul ei, femeia a simțit de-ndată bunătatea inimii lui Jac și când aceștia o întrebă despre trecut, îi mărturisi sincer că, fiind străină, fără mijloace și redusă din cauza unor purtări neomenoase a soțului ei, la cea mai umilă stare a privit ca o binefacere a cerului putința de a intra într-o casă străină la un om atât de venerabil ca domnul Veran. Văzând atâta nenorocire, atâta resemnare, atâta virtute, Jacques nu mai șovăi. Scrise în țara acestei nenorocite ca să ceară unele informații asupra ei, au fost perfecte și au confirmat întru totul ceea ce povestise dânsa despre prietenul nostru. Atunci, convins că ea merită interesul lui, o binecuvântă pe Sesil ca un tată și o trimesc în țara ei, dându-i o sumă de bani care să-i permită să aștepte zile mai bune și prilejul de a găsi o situație convenabilă. Nu voi mai adăuga nicio vorbă de laudă pentru domnul Jacques Ferran. Faptele sunt mai greitoare decât vorbele. Bine, foarte bine! Domnule Abate, N-aș vrea să abuzez de prețioasele dumneavoastră clipe, să nu mai vorbim despre mine, vă implor, ci despre proiectul pentru care v-am rugat să veniți aici și să-mi acordați totodată binevoitorul dumneavoastră sprijin. Înțeleg că laudele amicului dumneavoastră vă modestia, să ne ocupăm de noile binefaceri și să uităm că sunteți autorul lor dar înainte de toate să vorbim de misiunea ce mi-ați încredințat. Conform dorinței dumneavoastră am depus la Banca Franței, pe numele meu, suma de 100 de de taleri, destinați unei restituiri, al cărei intermediar sunteți și care se va opera prin mine. Ați preferat ca acest depozit să nu rămână la dumneavoastră, deși îmi pare că ar fi fost în totul, tot cu atâta siguranță ca și la bancă. În această chestiune, părinte, m-am conformat intențiilor autorului necunoscut al acestei restituiri. Dânsul procedează în felul acesta pentru liniștea conștiinței sale. După dorința lui, a trebuit să vă încredințez această sumă și a vă ruga să o remiteți, Doamnei Văduve de Fermo, născută Reneville când această persoană se va prezenta la dumneavoastră dovedindu-și identitatea. Voi îndeplini sărcinarea cu care mă onorați. Hmm. Nu e ultima, domnule abate. Cu atât mai bine dacă vor fi și celelalte de felul acesta, căci, fără să cercetez motivele, sunt totdeauna mișcat când e vorba de o restituire voluntară. Gesturile nobile pe care numai conștiința le dictează și care iau ființă de bunăvoie în forul tău interior. Sunt totdeauna doveze ale unei sincere căințe și asta nu e o ispășire stearpă. nu e așa, părinte, o sută de mii de taleri plătiți deodată, e un lucru rar. Eu am fost mai uimit decât dumneavoastră, dar ce importanță avea mirarea mea față de neclintita discreție a lui Jad. De altfel, nici acum nu știu numele omului cinstit care a dispus această restituire.